Bismillahirrahmanirrahim. Wajina ala Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, Mwenye kurehemu. Alif lam mim. Ahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yaftanun. Je, wanadhani watu wataachwa kwa kuwa wanasema tumeamini? Naa wasijaribu we walaqad fatanna min qablihim falyalman anna Allahu alladhina sadaqu wa layalman annal kadhibin Haqiqatuliwajaribu waliokuwa kabla yao na kwa yakin ni Mwenyezi Mungu atawatambolisha walio Na tawtabulisha walioaongo. Am hasib alladhina ya'maluna as-sayiati an yasbiquna sa'ama yahkumun. Aw nadhani wa natanda ma'ufu kwamba watatushinda hukumu mbaya hiyo wanayohukumu. Man kana yarju liqa Allah fa in ajala Allah la'at Mwenye kutaraji kukutana na mwenyezi mungu, basi hakika miadi ya mwenyezi mungu itafika bila ashaka. Na hai ni mwenye kusikia, mwenye kujua. Wa ma jahada fa inna ma yujahidu li nafsih, inna Allah hala waniyun anil alamin. Na fanya juhudi, basi bila ashaka nafanya juhudi kwa ajili ya nafsiyake. Hakika mwenyezi mungu simhitaji wa wali mwengu. Waladzina amanu wa amilu ssalihati anhum sayi atihim wala najiziyanahum ladhi alladhi kanu yamalun. Na wali wa amini na wakatenda mema. Kwa yakini tutawafutia makosa yao na tutawalipa bora ya wali okuwa kia tenda. Kawasayna alinsana biwalidayhi husnaa. Wa inja hadaka litushrika bima leysa laka vihi ilmu Fala tuti'hu ma ilaya marujukum fa unabbiukum bima kuntum ta'amaloon Natumemusia mwana adamu kwa wema wazazi wake Na ikiwa watakushikilia unishirikishe mimi na usiokuwa na ujuzinayo Basi usiwati Kwangu mimi ndiyo marijiweenu Na nitakuambie ni mliokwa mkiatenda Waladzina amanu wa amilu salihati lanudikhilanna humfis salihin Na waliwa amini inawakatenda mema Bila shaka tutawatia miungoni mawatuwema Wa minan nasi man yakulu amanna billah Fa idha uudhia fillahi jaala fitnatan nasi wala in jaa nasrun mir rabbika la yaqulunna inna kunna ma'akum aw allahu bi bima fi suduril 'alamin na wakati wapo wanaosema tumemwamini mwezi Mungu lakini wanapopewa mauji kwa ajili ya Mwezi Mungu wanayafanya mateso ya watu kama ni adhabu ya Mwezi Mungu Na inapokuja nusura kutoka kumula wako mlezi usema Hakika sisi tulikuwa pamoja nani Kwani mwenyezi mungu haya juya liyomo vifuani mwa wali mwengu Wala yaalamanna Allahuladzina amanu wala yaalamanna lmunafiki Na hapa anashaka mwenyezi mungu watawatambulisha wali wa amini, Na tawacambulisha wanafiki. Amanu, wa qala alladhina kafarū lilladhīna āmanū ittabiʿū sabīlanā walahnil khaṭāyākum wamā hum biḥāmilīna min khaṭāyāhum min shayʾ. Innahum lakādhibūn. Na waliokufuru waliwaambia waliwaamini. Fu'ateni njia yetu na si tutayebeba Wala wao hawata beba katika makosa yao chochoti kile Hakika hao ni waongo Wala yahmilunna athakalahum wa athakalam maa athakalihim Wala yushalunna yawma alkiyamati amma kanu yiftarun Na hapa na shaka Wata ibeba mzigo yao na mizigo mingine pamoja na mzigo yao Na kwa yakini wataulizu wa siku ya kiyama Juya waliokuwa wakia zua. Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Surah Al-Ankabut i meteramka Makkah Surah ini ni amakna ya nadadi ya ayat zake ni 69 tapi ayat 1 sampai ya 11 diterima Madinah Sura hii imeanzia kukubainisha kwamba hapana budi ila imani ya waumini itiwe mitihani ni kwa misukosuko na jihad kwa ajili ya kulinda dola ya haki na imani. Na binadamu wamehusishwa kwa wazazi wake pamoja na amri ya jihadi, ili ukusanyike wema na jihad. Na baina ya watu wanamna mbali na imani. Na imeelezwa kwamba miongoni mwao yupo anayesema kwa ulimi wake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 na wakaukoka ahali zake isipukua mkewe. Kisha subhanahu, akashiria kisa cha shuaibu pamoja na madiana, na chahud, na ad, na salih, na thamud, na kudanganyikiwa kwa karun, na firauni, na haman, na matokewe ya mwisho wao. Na yesu subhanahu, amibainisha kwamba kuwabudu masanamu kwa washirikina, kunategemea hoja ilikuwa zaifu kabisa kuliko jumba la buibui. Na kwamba mifano kama hii, hawa yelewi ila wale wanautumia akili zao. Na baada ya hayo, mwenyezi mungu akamuamrisha nabi wake, asijadiliani na watu wa kitabu ila kwanjia nzuri. Na yeye subhanahu, akashiria kwamba nabi sallallahu alaihi wasallam sallam, kusoma wala kuandika, na hayo yanazidi nazidi kuonyesha utumi wake. Na pia subhanahu, amitaja ukaidi wa washirikina katika kutaka kwao waletewe miujiza ya kuyiona, Na nayo wataikataa kama walivyokataa kaumu ya Musa na wengineo na akagusia kule kuhimiza kwao kuteremshiwa adhabu naye wamebainishia kiama na akataka watu watazame baada ya hayo ulimwengu na neema za Mwenyezi Mungu mtukufu zilio mondani yake kisha kataja thamani ya uhai wa duniani ukilinganisha na wa akhira na hali ya washirikina katika unyonge wao Na kumkimbilia kwao mwenyezi mungu wanapokuwa katika hofu Na wanapokuwa na nguvu na wakawa katika usalama wanavyomshirikisha mshirikisha mwenyezi mungu Kisha akaeleza anayama zaki anazo wapa katika nyumba takatifu ya maka Na wanavyo zikanya anayama hizo Kisha mwenyezi mungu akabainisha fadhila za wanaopigiana jihadi Alif na mim. Hizi ni harufi za kutamkua na zika sikiliza na zilizoletua ili kubainisha kwa amba hikurani enye kweme ya watu kuhiga imetungua kwa harufi hizi hizi mezoziweza kuzitamka vizuri Na pia ni kwa ajili ya kwa zidua wa sikiliza aji na wapate kuyangali haki. Hizi watu wanadhani kwa amba watachili watu hivi hivi kwa sababu ya kutamka kwa usha hada mbili basi. Bila ya kujaribiwa kwa mitihani na shida ilu mtambulikane ukweliwa imani yao, la sivyo hivyo, bali hapana budi kutiwa mitihanimi. Na bila shaka mwenyezi mungu alikuisha sijaribu kwa umuzi tangulia kwa kuwa pashida na mnambalimbali zani ya emana mitihani, ili ya pate kwenekana yali ambayo yei ya neajua tangu mwanzo na watengue baina ya walio kuwa wakweli katika imani yao na waungu. Wanadhani wanamshirikisha mwenyezi mungu Na wanamuasi kwa amba watatuponyoka katika kukimbia kwa o Kukimbia azabu ya mwenyezi mungu na malipo yake Kuhukumu kwa o, huku ni kuofumno Mwenye kuwami ni kufufuliwa Naka na wanataraji malipo ya mwenyezi mungu Na anayohofu wadhabu yake Basi huyo ima ni yakeni ya kweli Basi na ingie kwenye vitendo vye ma Wanisiku ili wahidiwa itakujetu hapa na hivi wala hivi Na mwenyezi mungu ni mwenye kusikia maneno ya mwaja, ni mwenye kufijua vijudovyao, na atamlipa kila mmoja kwa na pyo sitahiki. Na mwenye kuwani ya jihadi kwa sababu ya kutukuza neno la mwenyezi mungu, na akapambala na nafsi ya kevu miliru ya utifu, basi malipo ya jihadi yake atamurudia ya mwenyewe, na hakika mwenyezi mungu wale takasika, simhitaji wa utifu wa limwengu, na wale waliosifika osifika kwa imani na wakati ndamema, Hapa na shaka tutawa ndole ya makosa yao, na tutawaseme, na tutawalipa bore ya malipo kwa vijutovya uvyema. Na mwenyezi mungu, hamemuambrisha mwana adamu, wafanya ukomo, wezo wake, kuwafanya wema, wazazi wake, na kuwati. Na waki kushikilia, kumfanya shiriki mwenyezi mungu, na hayo, haya kubaliki katika elimu mwana akili, bazusi wati. Na marejeo ya viumbe vyote ni kwa mwenyezi mungu. Na yeye ata ya walio walewea ya duniani, na ata walipa kwayo. Na walio ya msaliki mwenyezi mungu na ujumbe wake, na wakate ndamema, basi hao hapa na shaka mwenyezi mungu wata waingiza pa moja, na walio ya wema, wapate maripo yao, na waya sarihe. Na miungoni mwawatu, yopu ambaye usema kuhulimi wake, tumiamini, na akipata viki yote kwa alili ya mwenyezi mungu, hukereka na kafitimika hata katika lini yake. Wada haifikiri ya thabu ya mwenyezi mungu ya sipi ya kiyama. Yeye huyo huwa kama kwamba na fanyama teso ya wanadamu kuwasawa na thabu ya mwenyezi mungu ya akhera. Mwenyezi mungu wakiwa nusuru wa umini, akawaka ushindi kuwa shidama aduizao na ngawira, Watu hao wanaunhirisha imani huja wakawambia wa islamu. Sisi ni wenzenu katika imani, basi basihebu tupeni nasifunguletu ngawira. Wasithani watu hawa kwa pamambo yao ya mifichikana kwa mnyezi mungu Kwa ni mnyezi mungu waneayu ya limurifuwa ni mwa watu ikiwa unafiki ya imani, Na hapa na shaka mnyezi mungu hata wathihirisha watu yale ambao yaya neayu watangu hapo Hata watenga mbalimbali baile wa umini na wanafiki Na kila moja tamplipa kwa nulitenda Waungozi wa shiriki walikuwa kiwambia wali wali waingia katika islamu kwa safi wania Uwe ni kama mlivyo katika dini yetu, nafuwate ni kuneofuata sisi. Naikiwa kama huko, kutakuwa hapo kufufuliwa na kuisabiwa amba kwenye mna kugopa. Basi sisi, utakubebe ni mathabienu. Hapa hapana mtu wataka imbebe ya muweziweza mizake. Hakika hao makafiri ni waongo tu katika hiyo wahadi yao. Basi makafiri, watebeba wenyewe mizigo yao mizito. Naju ya hili watapewa mfano wa mzigu ya wali wali wapoteza na waka suia wa sifuwa tehaki Na hapa na shaka yoyote wataisari wa siku ya kiyama Kwa wali okuwa wakia suwaya, duniani na watapewa thabu kuhayo